är att kasta en okändhet till en annan okändhet. Vi kan lika väl komma upp med ett övertrumfande svar och säga att magiken Mandryck skapade allt med hans magi. Faktum är att ingen vet hur detta enorma, vidsträckta universum någonsin skapades och, i själva verket, inget vet om det ens någonsin var en början eller om det har existerat i all evighet och kommer att existera i all evighet i framtiden. Eftersom ingen i den nuvarande stadiet av utveckling av mänskligheten och civilisationen vet hur detta enorma och väldiga universum började, eller om det ens var en början, finner vi det inte åliggande på oss att förse det svaret. Ej heller är det väldigt viktigt till överlevnaden och välfärden av vår europeiska mänsklighet att ha ett svar på det mysteriet. Mycket mer viktigare är de riktiga problemen av befrielsen från judionätverket och arbeta för vår egna överlevnad och bästa intresse. För vidare diskussion om detta ämne, se sidorna 196 och 197 Naturens eviga religion.